Не менший за Рим. Данило метнув на гостя той загадковий погляд, який так бентежило опіза, і під яким, мус за ночі, не побачив, що в душі ховається. Легат, певно, не бажав би, щоб Рим було зруйновано, щоб папа втікав кудись, разом з ним ви всі. Варто легатові знати, хто силу татарську зупиняв. Данило глянув вікно на мохідь І знову вернувся до гостя Гарячий містримний Руські ту силу підкосили Татари наче хвиля в бою На нас ринули Ми як скеля стоїмо все ж таки Рязань стояла не схилилася Київ стояв Усі городи руські стояли Скелею кам'яною руські стояли Татарська хвиля Нічого не могла вдіяти Обійшла ту скелю до Угорщини доповзла, та знесивлася і назад потекла. Данила гострим поглядом вп'явся в зніяковілі гостеві очі. «У вас там усі від цієї бурі жахалися. Не забувайте, хто бурю приборкав, чиїми руками. Широка спина у руських сховалася за цю спину ваша Європа, і папа сховався. Чи мовлять у вас?» Про це в Римі і в Ассізі. А чи заспокоїлися вже в Парижі і в Лондоні? Може, легат і про цей переляк не знає? Ледь помітна уїдлива уснішка скознова по Даниловому обличчі і ледь помітно схилив він голову, побачаючись. За такі відверті слова нехай простить легат, хоч і неприємні вони, та правдиві. Пізо... Спітнів, ніби вдягнений, пройшов по Риму в жаркий день. І ще раз подумав, що жоден герцог чи король його так не зустрічав. Цей руський князь не мов би прожив усе життя при папському дворі, так добре він знає усі звичаї тонкощі поводження з послами. Як уїдло в він своїми гострючими словами «Тікати, тікати, скоріше звідси». А Данило, схиливши голову, продовжував сміхатися. Опізо поклатно промимрив. «Папа Інокентій, не забуваючи про свою буллу, якою він прийняв тебе під опіку святого Петра, доручив мені вінчати тебе королівською короною. Не витримавши пронизливо іронічної Данилової посмішки, переможеної словесному поєдинку, Пізо безладно випалив, я привіз цю корону, вона тут, я приїхав, випалив і подумав, хоч би скоріше кінчати цю неприємну розмову. Так само мовчазно посміхався Данило, не мов закам'янів, не зрадів і не здивувався, і не розгнівався, ніби Пізо сказав йому не про королівську корону про звичайну справу, ніби запропонував йому випити келих меду або запросив на прогулянку. Пізо ладен був утікати від цього пронизливого погляду. «Я вже відповідав папі про корону і про поміч проти татар писав», натискаючи на останніх словах, продовжував спокійно Данило. Тепер папа постав корону разом з Булою про христовий похід проти татар. І легато Пізо буде помагати мені, буде христовий похід очолювати. Князь забув, що я йому говорив. Я повторюю, папа доручив мені проповідувати христовий похід. Дякую за це, легато Пізо. Проповідувати Данила примружив очі. Удаєчи, ніби не почув останніх слів, Опізав спитав, «Князь Данило збирається додому, чи скоро поїде, я з ним у холм». Данило замислився і повільно відповів, поглядаючи у вікно, «Буду коронуватися, тільки не в холмі», і додав, «У дорогі чи поморщився. Тяжко з цим князем сперечатися, невдячна місія. Але чому в Доровічені? подумав пізо і згадав про ганебний кінець Бруна. Він опізо добре знав про це, тільки щаслива доля врятувала його тоді від смерті, бо випадково затримався на три дні в Бранденбурзі. І в дорозі довідався, що бруна, до якого він їхав з папською булвою, вже немає. «Невже й про ту поїздку знає князь?» – подумав опізо. «Напевно, ці неприємні руські все знають». Його била пропасниця тремтіли коліна, задубіли ноги. Але він стримався, встав кивнувши і кивнувши головою, спитав на прощання. Е, «Коли будемо їхати?» «Я повідомлю легата через свого двірського». Опізо, гоноролита задравши голову, покрокував світлиці. Двірський Андрій щільно причинив після себе двері і здивований зупинився. Данило від душі реготав. Ще не бачив Андрій під час перебування в Кракові таким веселим князя Данила. — Легата папського бачив, — запитав Данила Андрія, трясучись від сміху. — Вибіг, як стрілою вжалений. Довго він був у тебе. Я йому сказав, що приймаю корону від папи, а коронуватися буду в Дорогичині. Зраділий Андрій підбіг до Данила. — В Дорогичині? Це там, де тих хрестоносців був? — Там, Андрію. Уперше вони туди приходили з мечем. А тепер з'явилися смиренні, з Христом. Бруна папа благословляв, і опіза папа благословляє. Нехай благословляє. Побачимо, що з того благословення вийде. Розділ четвертий. Два роки минули відтоді, як папський легата Піза не іменував Данила в Дорогичині королем і урочисто надів королівську корону на його голову.